Rugăciune pentru taina și porunca blândeței. Doamne iisus, Histoase în nu lui Dumnezeu, te iubim, te slăbim și-ți și mulțumim, taina blândeței ne-ai descoperit. Fericiți cei blândi ca cei avor moștenii pământului, ca să facem porunca ta învățați de la mine, că sunt blând și smerit cu inima. Ne-ai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 pe pământul pe care Domnul Dumnezeu ți-l va dație. Cu drag pe noi, la tine neînțimați, veniți la mine toți ce osteniți și împovărați, și eu vă odihni pe voi. De aceea te rugăm să ne dai pământul cel sfânt al trupului tău și a ta, fiindcă cine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un frunc, nu va intra în ea.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 și pentru neamul nostru pastorul cel bun, care își pune sufletul pentru uile sale și dune la pășunea ta cea duhovnicească și de lupii cei răi